në rreth e mi dhe shoqërimi ndjekim me dashuri dhe me ditë. Allah namëror falënderojmë, duhet të bëj ndim të falë mirëkuptim ndër sa na vdotë bëhimet e Allahut çdo më Muhamedit sallallahu alejhi dhe familjes të tij shokët dhe të gjitha që jetojnë këtu në qytetin e Fontë të Çikut. Të ndërlozo i kujtoj kur kimi fali për mbardhjes në ditën e të them se Aja që ka shkaktuar kët marvesh që ka qenë finnëmisht odhtimi përgënbërë të lehi sëratu ose në përbërëm, umre. Dë refuzimi korejshve të mekes që ta lejojnë të fotët meke. Ki nuk ishë standart i korejshve të mekes, asë më nuk ishën drejtë të bënin këtë në nga që ta i shënë të vëllistate qabës, po ju, atë tëse dëtë bëndës një kushmënë meke, kush ju. Mirë, po nuk ishë në nuk ishër në rapartën për pejgamberin Alehii S.T.O.S. në të pëndër tënë, që e dëpërën me të gjithë të tjera. Ondaj, si pasoje këti refuzimi dhe këmbullisë për pejgamberin Alehii S.T.O.S. që mësë kthejet thad nga kjo ëthëm, er e redet e këmërësha Hodejtës. Në këtër të këse mërëvejshë nishtë që, këso i radet kthejet për pejgamberin Alehii S.T.O.S mir po pas një vit të vendte me kry umra dhe kalon një vit e ke mbyreshe do tashme po e gambyrje alehi salla tu sall organizoj muslimanat që shkojnë tash në çaqra do të bëjnë umra dhe kjo në biografinë e pejgamberit aleyhi salla sall të përshkimi djetarë të jetës e ti të bekuar, alih i së raturë sam, një cë, umbrë e tërët kada. Umbrë e kaza. Umbrë e kompenzua. Aje që në ka hodë, tashpër kompenzuj. Umbrë e, mëm, e dhe vënuo. Nëse nuk është bën kone të tashpërbër këtë vetë përmanda që pejgamberi alaihis salam shoqnisni një numër më të madh të njerëzve dhe ka qenë një ofthem shumë brisënesh që ka pasni kim shumë madh godës së radhë marrësh apo djepës. Dilemës pejgamberi alaihis salam në këtë marrë në këtë ofthem tek shumrëre ja? more armatin më vetë një vetëm atë të zakëndshmi që e Bartin është patën të futër në, në këllëfinë e sajë, mirë për morë i armatim, për thua e se është të luftë. Nga se lukë i besënë të tratëti se korejshmi. Në kështë e rapuar që a tha të rëthërënë. Andaj u nesë nga me kja në mërë të matë njerëtë. Kështë më vetë i 200 kallërës, kështë në mërë i malë për atë kohë të silhë u prindë e Muhammed ibn Maslem r.a. nga Asadë të pejgamberi që alëhi së dhësë dhë. Dhe në duke ju aforë mejkës, filluan që koreshë mejkës dhe mund të shqetsonë sërëzeshtë nëmërë i madhe njerëzëve, i armatosur, i tërë kë nëmër i kalërzëve, dhe e dërguan njerën pë tyune që të merëleme qëfar për ndodhë ata ne u të qonë pejgamberi alaihi salatu vesselam na fursit të Mekës dhe i tha o Muhammed a natë kat ar matim që mehi shpinë shajt në Mekë të popullit të të njerëz e e, e, e, e Mekës atë të pejgamberi alaihi salatu vesselam zonë un i përmban marrëveshës do nuk do të timë këto Në të hi me ato që kemi marrë, kemi marrëvejshelonë. Hyre të bëhet vë të me shpatën, e sëla është në këllëfë. është ka qëllë në armatimi zakashme, kanë batë ku të qëllëtë. Dhe pas të afloat të këmekeja, pekamberi alenis të latur të rëmë, Muhammed ibn Meslemen, me këtë duqin kalërës, e la qënë me arrujë të armatimin. Dhe e la afor, dhe i tha, vëshgaj e dhe përsi dhe sitatën. Gjitha levizje A se, lëm që yujen pëjmëje në vizni. Dhe, kështën dodi, pekëmbërë e të milan të në të dëvanë dhe unështë në në të meke. Gjëtë rukës, dhe rësë kërë meke, i kërëm përmanë se, yujen meke të drëllëzër kërdo me vë umërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërë Hyrije të ndryshme, parëse nga që nga që një vendë kime hy. Obligohet njerë që nësë me e kalu atë vijen, kufirin, nësë dhëmë ebu omra, pa i vësh i hramat dhe ebënjetit. E, e këqët mikat është në kufini, kufi vëndor, dhe më dhënë që prea të filan të futesh në regullate omrës apo të haqjit. E kufiri më i largët me mejkën është kufiri i Medinesë, dhullë hëleifejën. Të gjithë dirja ma ofërë, zë kjo është 400 më të mejkës. Kufiri më i largët është dhullë hëleifejën. Dhe pejgamberën ali, së në të të sëmë, erdi nga kahmekejën, apo erdi pëj mejkës, pëj Medinesë për mejkët, doonë, ishte largë. Gjatër kuhës, Në më në kalënin ka fise ndryshme arabe, fise ndryshme që i tënin, mes nekes në dhe mes medines. Të vishme në i herama dhe banë. Pastaj, tër kohën, është tërmetu se sabët këndënin Lët bejk, Allah me lët bejk, Lët bejk, Allah me lët bejk. Në këtë që fëtë ha gjiju dhe umre gjiju, vazhdimishtë. Lët bejk, Allah me lët bejk, a në zotë ty u më pëtë përgjigjëm. Më kjeftuar me vizhu shtëpin tënde, unë Në bikanashërinë kanë kërkuar te bej. Ontu po përgjigjemi se nuk ke shok, ontu po përgjigjemi? Do të elbije. Është thënë që e that Haxhi ose u përgjigju vazhdimisht. Dhe ashtu nëse u koston të vendi ku kanëën e sahabët deri në deri në Mekë. Dhe kë jep një përshpirtje të një gëllmimit, një fitore. Jav të përshpirtje të një triumfi të madh. Jav të përshpirtje të një force të, të madhe që po vjen të pamposhtur, tër ky numër njerëzve po dhe gjithashtu domethën ë këtë vilje që Lej Bek Allahu Molebek bëri që të gjithë të vënë në rrugë e të shikojnë çfarë po ndodh. Madje para se të vujt pejgamberin e Mekës me kasim, të shtikur nga qendra e Mekës. Dhe dikush kodr, edini, kod, me në Kodra, nga Sedeni, ku Mekës era thua me Kodra. Dhe goda të gjithë kryhën e mbi Kodra e dikush mbi fllos të shtëpis, kush kishte shtëpik pak pa të natë që të shikojnë se Sullamu si Alehi Resulullah. Do fols përgjysmën e mëketë, do vëre pas tikuar të gjatë që ishte i pruar nga bani Kukalind, nga shtëpia e Zotit Xhelanu, hyrë ti në rrugën që ka kaluar më herë kur rrëzit nga të rruga ku filloi Islami, ku filloi thirrja do natën ku kish të kujtime edhe thidra me popullëve që ishin burr. Do tash të futet, do në të vërtet në vertet, më një në një pemë shumë pompoze, një pemë shumë preslasë veç di më të deduar te lbyr lebej allahum lebej para se mohim me itë domethën tek çobia u ofruar te gamëja sa më tha shokëti zoti e shrohftat njeri i cili sot demonstron kenari dhe forc kuptojnë se kur është mëkesën i ka dopsuar luftë me neve kanë mëtë edhe pabukë. Dëmonë, filluan që e, të talëshin edhe me anën fizikët të sahabënë. Atër përgami që në kërkojnë nga sahabët, e përgami që në kërkojnë nga sahabët të të të të zgullënë në në krahu në djallë, që shajnë të të, të regoni nëse nuk kemi dopsu, po dëmonë, jemi të aftë edhe fizikishtë, edhe në aspekt muskulaturë, që gjithmonë do ta vëshoj me ju. Do të jesh i shpejt. Do uh qenë -huh. jo të llodhur, absolutë rrugë gjatës. Po, po. Ishte normal që pak më vret çana po të lodhës. Mi, por kështu save kam arritur ta kuptoj, jap edhe energjinë fundit që mos marrim po shih pse jemi të lodhur, jemi të lidh, jemi dobët. Po reflektoni edhe dhe manifestoni forcën që keni në çeshkini. Sa këndonin gjithë asalet, po më zbuluan krahun dhe esni me kënëri të bënin të ahërë të qafës në një që me dhe të dëshmoni një lojë, një lojë kënërija dhe dhe forësa që nuk u shkënë të kjo për përqetit kërërit të, të mejkës. Dhe që kjo përmja madhë të ndrodhër, kjo të ahërët, kjo i badat, kjo organizim, kjo disiplin që i ndëgjani në pegamberin a lehi sratu e sratu e sratu e sratu i lamë bresa së nëtë kërra i shohënë. Njëso afiluan edhe në ulkundë, në besinit të ju të ke pasi erë fundi. Në komo, nuk ko asgjë, në diska që do të pëngonë pejgamberi, në që vjene dhe ta mermekën. Dhe e bëri ta afilë sajë gjitha këtu i këti pejgamberi s.a.ll. Dhe marrheshe një qaj me qenëtë 3 det në meke. Në vërëme Hudebje, kështë të kur pjenë me këmëmërën, ki me qenëtë 3 det në meke. Dhe pasë një të të obliguëshme në shumë meke. Në meke, dhe të të të pejgamberi në sësënën, Ajajti Abbasë, rrëdillahu ta'ala anhu, i ofroj martesë me një grua që ishte fisnike. Dhe kështë të ndikim, të dhe nësikë këmishonë nga një pejgam me fisja tësë të kishin ndikim që të përfiton zemën aty në diket xialat si e kësë rrugë. Dhe posa vendosi të bashohej me um hartunë në nënë besimtarë um Maimuna, kjo është dhuria e fundit që dha ato pejgamberit. Pasojse është vduruar në askenë, edhe dhuria e fundit që ka vdekur në grotë e pejgamberit taleh isra tu sallallahu alaihi wasallam. Atë pejgamber sa dësti mësh nuk në kët rast, edhe u Ibn Jamar, e që me rëndë part Suhej Libaniam j eigentlich me Sh laser he told me, oh senne Muhammed em i të tri dni ke pertu se you më k미 en shumj e më te stri lusi Fehi edhe Dhani Hisки he'll do ashtun nįe em Tier qat e a qe me� të wanted at I kan e mary Agerdes nuk musha ra alonolo mo që këti me Luftes es të livn në lui chque But këtë në dosmet e pikëmerkan përmesë kështu të thon, ndajesh po e dobëj me megës edhe ka lëvdhu, sa nuk un pengon që ta bëjmë një gocit bashk. Unë e kërkoj një gocit të gjithë, do të kemi mosafir të vinë në kët dash. Mi pata friksuar. Po çdo çdo çdo çast që ai rënd meka ata që frikë bosh po të bëjë citata. Nasë xhërove sa habet në kishën ata fort. Apo siç në grushi i vogël, pse është kaluar kohë gjatë, kishte alat shumë pejgamber san. Dhe deni se on lufta e hayberit kishte për hap lë më pas se ky njeri se kam më, më, ta, sëli, nëmër, një atë mundon kërkon mua të shkopë ngjesa përpara mua ekzemorat andaj tha se në namë nuk kim nevojë për gjestin tënd as komisionin tënd trutën shoqë me këta atë pejgamber sallallauyesha elah on dhe unë ism me shumë me këta ndërsa uh, ë do thon kushtin e dasmën atë kusht e modeste e bëri jas të harimi të mekes, në të njimë. Dhe një ku, sot është gjemija Aishësë, r.a. Dhe prea tuj, kush është nga banor të mekes, në kush është meke, i lejo që pëti në bo i haram, dhe më ufutë prap në haram, për më bëndu një umre, ose më bëndu një, ose ibadatë. A të pika mësë në bëri, dhe martesët, dhe suhalla në adhë dhenë, në ku,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 i të raso që janë drejsa nuk ishtë e fëndikën, beqenësht në banurëtë meke. Andaj me këtë rastë të ndurrë dërën prërrumoni eslami tërën njerët këqë të meke. që dë të të rastë në për islami kërën në bëqenërshë në në tërëzan qëka që prër islami, por në këtë rastë në dode, Khalidim Nuridhi, rrët dië allah të hallën, këtë eka prër islami. Khalidhi ka shkurët kë kë Ebu Sveen dhe i tha tashmë u bëhe qartë që filje nuk është majgjistarë. Dënë, mjaft në këni gënjimohë, mjaft në këni mjaf majtë presionë më. Dënë, këpamje, këj badet, këdurim, këpëm të këndurë se kështë shpallë pëj zotë. Lidhje, së ka këmë majgjia, së në gënjeshra. Dën nga ta që prëmish të amrë nishtë edhe Amr i Ben Asi, radhjallahu taheran, a i negociatur i kërejshme këndër Etjep i gjithot, për vetë edhe ky tash me këtratën e pronës së Amrul Binas, edhe është një çështë interesante çu ka pronës. Dhe gjithashtu ajo që është hala më interesante, ajo që interesant, ajo që, që e përmend Islamin me Rosexi Umra është Uthmani ibn Talha, Radiyallahu Taala anhu. O fanim tani ai është kujdestari i çopës. Ai kishte çirfën e çopës. Ëm kur e thjesë mirë që janë apo paraksojë Morvas, se filozofi i mundjes të çopës edhe 160 IFS i ka çesë të çaozën. Donë edhe shteti kur don me hap çapën, derën e çaozën me Imrana, merr 105 yne. Nga sa ta ekan, ledhne, eu, kufes, e kanë nderin, ka më kusht Allah kufes, gjithashtu kozënotë e Monti të çaozën. E ku i de stori çaoz, po falam tër ha, ajo po pra më shton vallë. Vërej pra ishton, nga se kështu fali më thotë shumë breslynsa. Po thashë do flasim detajisht për Islamin të 33 vendase, është një çështë si e përmishton pra dhe reagimi kurëshga dhe kishte një nga goditjet patëllaqe ata e pretuan posaçërisht për Halilulirin, si e si Ajështa i zotim, ëë ajë ajë pika kur e shorocha ata me te të tend me godit Sadusak, të pejgamberin alayhis salam. Eksti bravo. Do çoftë në mënyrë kjo ombre thash padihë kërmano. Dhe gatëbi që mund të vinë nga kjo ashtesa u paguas sobre themes qëndë shi tojmë jiranej nër vjubë qoqë, posunë hu do 74 i qapë hori du u u u i t'im qapë, utjë njerë qaë si qapë utjvanë plus qapë,普es në suמו no, jo, jo, ta? Raleshtë, e shte nërmai e reh omë tuh � e s其實ja o qapë? Nërma nuneo ji e son 뉴�ë në her e së kusut du shi i në i y gerë qapë, ag casusオ në keisho në qapë ni niste kabë. Dhe narsë saku u e një hi ligu se nji Κ? apo ço vëllai vëllai beshtnie në ndonjë mënyrë e dhërimit madje sikurse kemi se ka edhe patësha tawaf kam urrë ço, etas sikur bëni tash shkollë apo kapsulë pse më jemi fundas është më çvim kjo po më rësim pas standardet tona është për buzje kjo apo mirë po bëjmë pas se po po të ndryshë do të vim apo dishim se tash kur të bë mat omrin po, ma. e pavë, më gatovra çilla është më e dytë është apo po Kësë kërë dhita në dhivërë, kërë dhita në dhivërë, kërë dhita në dhivërë, reklamë kërë të pozitivë, një ndikimi më nda vetë, dhirje, a dajë u pagua sabri. A dajë sabri gjithë mund pagua. Njëri që vënë sabë, bërë kërë në kuë. Gjithë mund. Për nesikor se këthon Amr ibn Abdaqizhi, r.a. të më dhivërë, në fjallë të më dhivërë, nëse të merrni pjesë shëndet do të thonë. C'prova, c'mua. Të merrni pjesë poshtë, të merrni diçka që dëgoj, diçka e kini negativ dhe privohesh nga beqatif. Në sallatë të merrni çka, të privon nga beqatif. Mi po të jap sabr. Do të di se ai që ta ka jap, po shumë më e motë dhe më mirë dhe më do të bësh më sa që të ka marrë. E sabri ka thonë begata, jo ku është dorë dikujt, negativ më më e motë se sabri. Do i bësh kur më motë. Të, të gjitha vlerat në, në Islam Rënditën të pas sabërëtë. Mërë, qëfar dhu që shblerëtë? Falja, në faljë dhikuta u vjerënë mërë? Në do të sabërë. Në përmbajtë vetën, dhe në ndikujtë në ndikujtë në ndikujtë në ndikujtë, në do të sabërë. Në në kumunët me, veten, me, me falja që në ndikujtë në ndikujtë në ndikujtë në do të sabërë. Bujarija me romë në ndikujtë të do të sabërë. Me në nëllë vetën nga eks të mrohtë çdo çdo vlerë në islam rradhis prezovleni sa të duat të duat sabr. Prandaj pejgamberi sa sa më mjaft sabr praktikë shpërdënave, shikoni se si Allahu xhallahu ole u pagoj sabr. Dhe shikoni flutë të sabr, më një po po i marr çfarëto, mos u ngutni. Me sabr po mund të duken gnjëra në çmuse, për buse mund të duken, e pse na këtë, pse? Ska prodhuar në procesin. Ku e thefundoan tani gjykoj. Dokos me me çikun fund ta dal. E the fundon punën derë. Tani flaset për rezultatet eksemlore. Ju dështoni të jesh të marrë rezultate nga kështu ë uh, uniteti i muslimanëve. Bashkimi mes qytetë, dashnia, vetëtiu vetë është fillen fill. Te jamë në rris son, në kështirë që ka rrugës po këto stan. Una me thon diku, ja ja. Asë meke nuk, bë, nuk bëri asë në dojë thirën i islam, nuk bënë. Nga se dhe marbesha nuk leantë në këndë pëntë, kjarë më më më më më më më mërë dhe hecë. Mirë po, shëkanë e dëmonë, më ofë nizët vitë dhe, vazhdimesh balafaci me lukhtë. Nuk u bendë në këta njerëtë, khalë i më rinë i përshamë më latë që përmajë. Në bukorepo në këtërë në në në në në në në në në në në në në në buen mostimano ka s'të ndorozo do mohon universiteti mosliman bukuria tonë, e ibadetit ton nëse na e avrimo nëse si duhet malloj vetvetiu tylin vetëm kur e kanë shtëruan mostiman Damasku ton sahabe ku që ka shtëruar sahabe hadi ibn ul lejja e ka shtru sahabe vë kur e kanë çurë sohobë të shaubë kur hyn damasht. Ata kanë post, e kanë post. ë e... Romakën e kanë post. On çon. Bon, dhe isat atje, pegamë se ka shumëra kiloliter. Ata ishin, çhëra këçi nuk mujte për apo me miu përziçësh 2 litra që pegamë zon. Ro dohtë me smandë kohë e omega e te Allahu Teala. Nuk ka kusht mos katë kozjet. Karona durrna e mosliman. Ku ngrihem mosliman në namaz, kam u. Dhe nuk ka poshjenia. Ka poshje dhe e kapurëm mosliman për tisë namazë, një pjesë të kishës për muhajona, që e ka poshje kur. E ka poshur të rregullu dhe gjysuni e ka nën natyrën. Jo më mua kishë se u kanu, nuk është juaja kërna duhet përkosjesht një për shizu për më falë me jemate. Dë këte ka për po qëlimeshtë. Dhe sënë haëla, ata, mdaj, në më tëmë tëmë dhej, kanë vëzhbu në namazë në sahabë, që shko falë në shqij badetë i kine. Dë qëtë ka hunkërë ka për sënë tëmë falë? Dë shparanë me përë, së sënë haëla, sënë haëbë tëmë dhej, që shko falë në namazë në tëmë tëmë tëmë tëm Aja parulia të të, i përkushim të të, razatanë dhëllë. Në kuna e, përkushim të në kërëmi që në herë të ujë, kërën lidhë Allahë Gërë, adër është ka qën lidhë e poqirën Allahë Gjëndë. Qëfar të në ta të majtë e kishës? Qëta janë sikurësë havarijenë ta. Shokëtë i sahtë qëtë qëndë, që si ibadeti, Kësë përkushtimi, kësë adhurimi, nuk ban kush pos një kushë kanët me një pejga mellatë. Be me qëka? Përra rëmazë, Nesë mëna, bukuria e adhurimi të tonë është vet vet ju thirë në islam, rëzhaton bukuria, rëzhaton dëvartetët të regangë, qëka ka kërëtë shetikon të ufala, në këknë cijë. A dhe të dhe, dhe zë gjithë përërdojë që ne e buën pjërduhet me lejën e majhën në mëne, vet vet ju e ikë vet fl Hri jet të zo' print turnenje sen rua PCJT. Str�지 n Omaha të zptulën në semb East Folchandrum në ndereq uqehtyvë në endereje të ta e Lviviash e pëtqil nëel dhe apër si e për, si për lumë ta, të dhe mikpet. Para ku i të dhako, ech dojë. Str質 nga a Balë i pamentu në alba e nase k ütagtu në Res жел... Allah i veç fërëta në talle batpris ndrës toh, qëti kuj të ma lës, përfarat. Eller të s te Let Namaz Uqehi R customize gésna Ll видим Dhe i përkoshti një pas e këtë marë. Edhe Mubekri. Gati, sa nuk e përmoni islamin gjuysme me, kës, me më e kësë, në namazë Mubekri. Këtë u për në pojgjerënë të Mubekri, kërë ke mërënë, fada i në Balkan. Dhe nga namazë ti, sa so bukur fada i, në lidhe shërinia, e gradë, në shikë që fari badeti dhe së të në po kërë, kështë kërtë kështi përkëtimi. Në dië në në r Denis Bahs Bondë, ketë të për Garë occursë me një një thë godinë. Nënhkë që ndë ¿ Boyan? Në hu excited sëpyrir. Ouk nga i e Rej maintenant. Oikëped janë. Ouk nga me vojëtës, nga të ahaquk. Nga chatëshën të vent, e me gradat qështëne. Nga që të positë, nga të avantësuar nga определ këtështë, nga me vojë muslim e. Si pasur u e. Si pasur u e nga me vojëtë. A pelo luk..., nga viкахim bë Dënyshi e përendi mora, Gjalil Lord, e si zgjohu më shtunën. Si zgjohu më shtunën? I kërro rasti që më shkumën aty në doan të lindesat në Kuwait. Do të thënë në televizor ka kapo duke u transmetuar live drejt për drejt namozin çopi. Transmetohet kotosh program 24 or çopi është kalzuat të çifonit namozë çifska. Kur ka kapur tonë numër më të në njerëzve. Ka në çysh ato tonkta njerëz se ky shtrak, ti e din ti kush os problemi me qit njerëz në vilë, me të sinuar, te drall te majt nuk ka letë pun, duhet ushrime, duhet bajiku. Si sosoj tonkta njerëz, nuk ka pash, mushin para proke, janë të lloj në xhuvë. Hajt po jamu ti iranit, i i i, i rali njerëz me një xhuvë, apo në 100 xhuvë atë. Në 100 xhuvë janë çadopt. Ky është periodi i njerëzve. Ima të këtë Allah në bërë të gjithë nësa. Me kënu në fatija, asë në zonë. Qëtsi maksimale ke këtë, një milionjerë, djë milionjerë, tre milionjerë në qëta, pjeshtë. Kër ima më të nënë, subhanë Allah, elhamë. Aje ruku të gjithë ruku, kësë për sekunderë, për sekunderë, aja mahani ka uqush komozi të në kërë organizimu në në. Kërë ka për këtë për mërë, mësema. Më më më më më më më. Panui kur e në mëso kërk e kërk kërk, pas part kërkë të pose. Ellës ne Leahësë me gj tekrarë në në molë e denkë në që në akë që made, në lë ne ruta dhe jira në nësi nga të dyna në në në në të shë në shë za pënyë Bekërkaj Kërkxë presentë, pëtë prha pas at te tikonë pro debzimia i, augak, për forsht të që milë në allara me lene przestë resë drorës i alai në srakes typesi chapters ës e të disë këtë të kinë kë e 무an Nönd Uh, koreksia përgabërit samë general, edhe kujdesin vëndësit të anë. Po të dyjetin po. Kujdesin si që në kujdes? Që ka, i morë gjithë atë për kujdiët të ju në. Këta ka me të më në të ratu. Në na e marëm kujdesin. Mirë po, uh, kujdesi nuk në banë që, nësë jemi kërekt. I në marë është. Që ka dhe, shumë hala. Uh, pa e të shalë për një dhërësëm gjithë më ditë emke Accru internationale i tome extenia gërija d Stanjaro... Ketri e këtërojë, jë këtu krepo dhe okay Në nuk i pengëm ati pengëm as Dhanhu s'hë, oh, a Thesee me, pëhard me e halem se kujem Eakea marveshje marveshje zëre të freg канале, marshe qënë buë qëneqsezi e marveshë Në kënëuk ështot БëITHV Дhe Halam në tutat Edhe Usë kanë bë rëzgjë gjës 이 më tijë, artistskeino në më natë Ayrtu kjo është kuptimi i madh që duhet me duhet me me me me me lezuaj baje më tharë me kuptu qyrë gjysh duhet me qejën më të madh. Muslimani nuk ka frikë mu përzi me tjetrën. Kur e kanë qort funë të hyn apo kur e kanë qort kuptimin e. S'ka frikë. Nuk ka frikë përzi me këndush. Pse ti frikmi ka me natë me dikën i cili përshëmën anësh nuk e kanë fillëzuar. Më jështjegu finallajë që të morë, mi folë për finjëzotëmë, pësë të me paslikë. Përë nësëmë, ku të dhejmë të mundësia e këntë? Rëndë të më njerë. Në nëse njeri ju i pëjishë me dhije, nuk i truhet ndikimi të ignorantitë. E këndërta është të, këndërta është të. Kësht i truhet ndikimi të kujtë? Amashur ka frikë? Njeriu i dikshëm se po dikon ta injiron timin me një ide me në, a injironi kohën bosh ose kusht i mëshme ndërmbanë? Ku shpikut? Ai. Ai që ka të qort vërtetë. Ai që ka të qort rrugën e durë. Ai nuk fiksohet në përzi. Për kodaze, e ka ndërën që lorja e mundsin njerëzo të tjerë me ua shpjegua dhe më u folë dhe më u tregu atë që zotë që Laura ia ka mundsuar ne ditën e kuptimit. Këtë këtë me në nuk dhuj në dhe të mëndinës, mirë po gjumë më bëtëllë. Të pëllëj te vlonë mekeja tash, me debatë me diskutimë, shë që në në në në në në shë, si pasu e të tërë njerëtë mekeja tërë njerëtë me emna që pëllë të të dhërënë. Ndërëso, përmanë nëse, nuk ka mekë shhtëpinë meke po bo po muslimon në këtë mëto. Nuk ka posë meke, që të të këtë shkëritinë free preguntur. Kiza këta a sa zoni të që qoë se këga në verë në verë më të mundë që haqës këtë këtë që, që shëkaj a për qe në, në tër, mëkë që herë në yoga e se rë bërë mëkës në islamë. Y se për genë në urë minitë të më bërë në marchë e banjë më o. nd mes bonë rë që në për sh performer Dhe此 së gë pandemic, E këtë we dhe concilië për menur je numë që të më të të Kontxel, të drejtë. Prandaj kështu ishte çështja me Umrën e Ka'ba dhe thasë gjithë vitit të tërë atë vazhdimi shoqëtar të ardhme në shpjegim që është ajo që kanë me Islamin e, njezet, nëaj, se, islam, e, mekes, e që këto trenjerët vijnë kësaj që është e interesant videoja në Islam dora gimi e banuot Mekës dhe gjithë vitin e tërëshë vijnë pas kësaj Umrës. Allahu na mbusoftë ta kuptojmë drejt këtë dhe ta manifestojmë bukur drejt që ndjehet ta kuptoj me vërtet një mohë në bukur të Xhefije dhe i mohë një bukur të adhirimit Allah të Allahut jallahu era përmes veprave të adhirimit tonë. Allah na vëshë që dashuria jone me Zotin, uniteti jone me Zotin, pasnimin me Zotin të jetë domthon mesazhi i çart i ndikimit të bukur të Xhefije te ata që e ndjehin këtë fytyrë, i ndjehin këtë msimet e Xhefije. Ne do të marrua që asnjëra nostjeve nga ata të cilët me veprimet e pa mëdura, me, me fyajte ultra të pahishme të pavendosha, apo shkato çoft të japim mesazhe domthon t'këçi jose të ndikojmë prish në imazhet e kësaj tekseve. Kaq shumë zot Allahu shpëtoi drejtësi dhe kem bashkë zotënder. O sallallohu ala Muhammedu rahimu salehu alaihi wasallam.